Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 29. adásában, Megtalálhatóak vagyunk YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en és az összes létező podcast hallgató felületen. Tudtok nekünk e-mailt írni a 01podcast.gmail.com-ra, és csatlakoztatok a Discord szerverünkhöz is. A mai adásban a Tiltott Törvénykönyvről fogunk beszélgetni, és itt van velem a szokásos csapat, Mark, Szeci, és a Méte is. Bízok. Szevasztok srácok! Milyen helyzet? meséltek valamit! Nyár van. És nagyon régen vettünk fel epizódot. Ja, Nyar. mert ti nem voltatok itt a múlt héten, vagy az előtt mikor felvettük. Mételján no. már rutinosabbak vagyunk. Hmm. Egy ilyes, hogy ja. No, az Lég, a... valós életünk, bocsú. Ja. Sajnos. Na most az a helyzet, hogy voltunk két héttel ezelőtt, két héttel ezelőtt, igen, egy kisebb ilyen csapatépítőn, amikor is, ugye elvállaltuk már régebben, hogy kipróbáljuk ezt a mágus TD-ket, és ez meg is történt, játszottunk egy jót, és úgy gondoltuk, hogy ezt az adást felvesszük, kibeszéljük az élményeinket, és akkor nyilván a készítőknek ezt elküldjük véleményezésre, hogy nekünk ez a véleményünk. de de kezdjük is azzal, hogy mi is pontosan ez a mágus tiltott törvénykönyv, és TTK, hol találunk rá és a... ki, ki készíti ezt pontosan ilyesmi. Magamban veszem a szót, szerintem én találtam, vagy én bukkantam így rá először erre. A könyvbevezetéért elolvasva kiderül, hogy ez a, az a mágust tiltott törvénykönyv, ez egy LFG.hu-s pályázaton indult el és um, gyakorlatilag itt különböző hát, nem is tudom, javításokat, vagy ilyen alternatív szabályrendszereket kellett uh, beküldeni a mágushoz, és ez, ez aként indult el, uh, majd ezt a készítője továbbfejlesztette. A készítőjének a nevére ennyit tudok, hogy Hulla, nem tudom, hogy a, a valós neve micsoda, de szerintem, mivel mindenhez ezt használja, mellett a -e, Nikhénia. Uh, és ezt uh, a Magyar szerepjátékos Közösség Facebook oldalon kiposztolta, hogy lehet tesztelgetni, és örülne, hogyha valak minél többen tesztelnék, és hogy adnának valamiféle uh, véleményt, vagy kritikát erről, hogy még jobbra tudják fejleszteni ezt a, ezt a rendszert, könyvet. Most tart a 0.84-es verziónál. Remélhetőleg ez egyszer elérje majd a 1.0-át, gondolom. Lehetséges, hogy a mi észrevételünk is segíteni fog ebben. Jaj, jaj. Behalősség! <gül> e, szóval megtalálhatják ezt a, ezt a tiltott törvénykönyvet, titkos, nem tiltott, til... tiltott. a... Áj! Megtállítjátok a a törvénykönyvet a mágus.tk.hu weboldalon és akkor, de nyilván ezt linkeljük majd a leírásban. Mindenképpen próbáljátok ki, mert egyébként érdekes élmény. Kezdjük szerintem azzal egy kis bemutató után, hogy senkinek nincs hozzáfűzni valója. És ezek szerint nincs, hogy ki mit várt tőle. Hát én mindig is szerettem volna mágust egyfajta új köntösbe. Látni. Zából én leginkább az LTK-ban, tehát én, nekem az LTK volt a minden jó, nem vagyok egy ortodox azért annyira, csak nézegettem a mint az FK-t, az UTK-t, az új tekercseket is próbálgattuk, még az elején, mikor még az volt az új. De ezekből a nagyon újabb, főleg az, az UTK-ból már szinte kimaradtam. A szabályokat nagyjából átnéztem viszonylag az, hogy is mondjam, pozitívnak tűnt, tehát már az is érdekes volt. És azért vártam, hogy de az is már úgy kezdett, hogy régi lenni. És valami, hát egy új szabályrendszer, egy új köntös, valami, ami azokat, azokkal a problémákkal megküzd, amivel a mágus szabálykönyvé gyakrabban küzdönek, Hogy pontosan, hogy visznek szint, hát hogy tud, ö, hogy tud különálló, önértékű szerepját lenni, hogy valami egyedit akar szerintem mindig csinálni a mágus. Mert valami egyedi is kell hozzá, szerintem így a világhoz. És tehát ezt az egyediséget úgy megtartani, de úgyis valami közelkelet, vagy nem is tudom, hogy is mondjam, valami modernebbé tenni. Uh -huh. ja, mert, tehát most sok azért... Több újfajta szerepjátékot is megnéztünk már, és viszont egyik rendszeresen sem olyan szerintem, hogy olyan, ami teljesen ki tudná szolgálni a mágus igényeit. Valami ilyesmire. Számítottam, hogy valami olyan, ami azt kiegészíti, és mégis egyszerűsíti. Uh -huh. Ez amúgy nagyjából nekem is az elvárásom az volt, hogy adja vissza a... Nyilván szerintem te is és él is a játszottunk a legtöbbet, igazából nyilván olvastam szerintem a többit, de hogy, hogy nagyon nem ragadt meg, mert szerintem ltk játszottunk az esetek 98%-ában nagyjából, és nyilván ezt vártam tőle, hogy adja hogy vissza ugyanúgy a mágus élmény, de ami így hibázott, vagy egyébként mindenkinél mondjuk volt valami házi szabály rá, vagy vagy kicsit Kérdéses volt hogy van leírva, hogy van tálalva, stb. Azt javítsa ki szépen, és javítsa a játékminőséget. Én ezt váltam dőle. Hát, hogy kiszélesítse az értéket, nekem. Leginkább azt kellett volna, mert egy idő után nagyon limitáltnak ez Ezért jöttek a sokházi szabályok meg stb. És ti, srácok? Márk Szöcsi? Magam részéről én egyrészt, amit ti is említettek, a mági élményt vártam, ugye? Ezt egy ilyen alapnak, alapnak gondoltam, hogy azt valamiképp mindenképp figyel tovább. Én az ltk val játszottam, csak és kizárólag, és én úgy, úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindenkinek az, a, az az alap, az az alap mágus, meg az az élmény. Nyilván nem mindenkinek UTK is van, és nem, nem, tudom, rengete, nem tudom, hogy fajta rendszerben, tudom, hogy van még néhány. Ilyen többieket max. ránézésre láttam. Szóval egy mágus élmény, ami, ami engem eléggé zavart, az a, a kiegyensúlyozatlansága rendszerben, a kasztok között főleg, illetve az egyéb ilyen kihasználható kis lúphólok, amiknek a, a megszűnését pártam, illetve én egy én jobban szeretem ezeket az újabb generációs terepületékokat, amik egyszerűbbek, nem pedig ez a nagyon komplikált, ez a, nekem a DND harmadik kiadás az is komplikáltnak számít. A, a, vágu, a vágos, vágos LTK pedig talán egy, hát nem is tudom, némely szempontból egyszerűbb, néhely szempontból magyarultabb, de mindenképp egy ennél. Ennél valamennyivel, nem sokkal egyszerűbb, de az egy valamennyivel ö, könnyebben emészhető és gyorsabb rendszert, rendszert vártam. Szóval körülbelül egyes, mik voltak az elvárásaim. Azért abban van valami egyébként, hogy, hogy, hogy ha mágus szeretné játszani, akkor nem vársz egy ilyen nagyon túlbonyolított dolgot amúgy. Tehát nem tudom, hogy ha meg valami nagyon bonyolult akarsz játszani, akkor meg nem mágus szeretné játszani szerintem. És hogy, van hát, úgy gondolod, hogy a águs az nem, hát. nem túl bonyolult? Hát Hát is pont Éppen épp, az épp az azt akartam mondani, hogy, hogy hogyha mágosátsz, akkor azt nem, még. Tehát, hogy az ETK az elég bonyolult ahhoz, hogy azt nem szabad tovább bonyolítani. úgy leszak. Uh -huh. ja. Hát ja. szerintem korábban nem számított annyira bonyolult, meg a többi is. Nem, hogy az, az még így Fé szerintem legyen. még a korrekt bonyol, bonyolultság talán. Hát, mert az a indult Úgyhogy L.T.K. plusz még egy, egy jó adag rúna magazin Ami ah. jó kiég. Igen Na látod is, hogy, hogy egyébként L.T.K. plusz egy csomó rúna magazin az lehetne egy kőven benne Hát ez, hát ez a lenni, nem? Ja, hát bél... Meg egy kicsit izé forigcsál valahogy Én valami ilyesmit váltam amúgy tőle A második törvénykönyv, az L.T.K. és a második törvénykönyv együtt Például az is, hogy sok rúna magazin cikket Vagy hát a rúna írt dolgot rakott be. Tehát az összesítette. Tehát az etk is bővít, Az atk meg nagyon sokáig bővítették amúgy. Az mm. okozta már egy kicsit a ponyant albakat szerintem. Na, Szöcső, mit akartam mondani? Eh, hogy én egy ilyet vártam tőlem, amiben így, így össze vannak férsülve régi szabályok, és így én valamit bonyolult számítottam, mint a három 3.0-ra, vagy 35 hogy sok Szabály van rengeteg skill, meg. ja, ja, ja hogy sok szabály van, meg, meg hogy jobban a lorhoz van szabva az egész rendszer, és még nem egy olyan kötetlen dolog, amit. a szabályrendszerre bármit játszhatsz, hanem hogy a szabályrendszerre rá van húzva nagyon a inevnek a világára és ahhoz vannak kifejezetten a szabályok. De, meg, de mondjuk azt hozzákattam, hogy én ltk soha az életben nem játszottam, mindig csak pár alkalommal láttam, hogy mások játszanak, és én utk játszottam. De hát az is már nagyon régen is csak pár alkalom volt. Ha. És mik voltak a benyomások, miután elolvastad a... Tehát játék benyomások, miután elolvastad a, a... vagy ránéztél mondjuk a törvénykövre, megnézted a honlapot, esetleg... Ilyen ja, amúgy zseniálisan sok energiát betettek, meg jól össze vannak az egész, szóval, hogy sokszor gondoltam rajta, amikor hogy saját világot írtam meg dolgokat, hogy jó, ja, kéne hozzá szabálykönyvet írni, vagy legalább egy világleírás is, hát csak ennyi energiám meg elszántságom lenne, mint, azoknak, mint hullának, hogy ez képes volt megírni, és ennyi energiát belefetszölni szóval ez így 294 oldalni szabályt összeírni, összeszerkeszteni, meg írni hozzá egy ilyen honlapot, meg applikációkat le a kalappal előtte, szóval ez azért hatalmas teljesítmény. Bizony, hát ez a nekem a, abszolút kedvencem a karakterkiszámoló, tehát hogy az szerintem ja. nem össze Az... nem, nem tudom, az, azért egy azért... Na mondjuk, ha belegondolsz az annyira, nem... Mert nem le kicsit lenni akarom, de hogy egy Excel meg tudják csinálni, hogyha a energiát belefetsz, de attól függetlenül hát tényleg épp, épp, egy hát, kurva épp... jó dolog, és megkönnyítette a dolgokat. Éppen ezt ja. mondom, hogy ilyen, tényleg olyan össze összevarak, hogy nem, nem választhatsz nagyobb képességet, mint amit alapodtudt, ja, meg hogy ezek, ezek amúgy... a Igen, valamit elmesztett, ezek érdekesek, csak kicsit hát. én úgy is érzem, hogy szükséges is. Akkor ja, mert... igen, de hát azt meg később mondjuk, szerintem, de ez, ez így jól nézett ki, meg meg ezzel biztosan feltette a lécet egy elég magasra a dolog, hogy mit vártunk tőle. Igen. Igen. Én, amikor én ezt, tehát én ezt írtam múlának, hogy akkor mi tesztelnénk, akkor, akkor nyilván örült itt tök jó, majd mondjuk, hogy milyek, mik voltak az élményeink, és ez a játék azért elég sokat vártott magára, és ő, ő rendszeresen megkérdezte, hogy hogy állunk, mint állunk, mit tudnál segíteni. Egyébként írta is, hogy egy két-három órás beszélgetés is játszhat, tehát, hogy leülünk, és akkor elmondja a dolgokat. E... Aztán, hogy még lesz egy olyan, de a végén ki tudja, hogy hullában beszélgetünk róla. Lehet. Vagy, Miért mi, mi, mi, mi, mi, mi er vagyunk hülyék. Igen. E... Ez, ez lehet. Ez és, mert... e... és, emiatt, és emiatt, ez már rögtön nagyon pozitív volt, hogy egy, egy ilyen, ilyen felkészült, ilyen lelkes, és ennyire, ennyire várja azt, hogy kipróbáljuk, játszunk vele. Aztán a közem vettem a könyvet, Hát nem szó szerint. És eh, ahogy elkezdtem olvasni, gyakorlatilag minden különböző, a legtöbb ilyen különböző, hogy is mondjam, a szabálynak a, a, a részei, azok így, azok így tetszettek. Úgy éreztem, hogy van bennük, van bennük fantázia, reális is. Azt akkor nem tudtam, hogy nem igazán tudtam átlátni, hogy mennyire mágusos, de például. Itt is tíz tulajdonság van, mint az ETK-ban, tehát uh, itt is uh, vannak különböző fokú képzettségek, ezek mind, mind így adták azt a hangulatot, hogy, ez, hogy ennek, ennek úgy köze van a városhoz, és ez nagyon tetszett. Aztán láttam, hogy tényleg van ez a karakteralkotó, uh, uh, hát én applikációnak mondanám, a honlapon, illetve a varázslatkészítő készítő is, ami a mozaik mágiához segít. Az, tehát, az nagyon tehát, kellett, hát mert rengeteg uh, Kellett, igen. Rengeteg, rengeteg segédanyag van, tök jól kidolgozva. Úgyhogy a játék előtti benyomásaim abszolút pozitívak voltak, és nagyon vártam, hogy Ja, Én is vártam, de mondjuk, mikor én kézbe vettem a könyvet, akkor én üzdöttem vele, és ez, ez most már fekete pont lesz, úgymond, de hogy nem volt olvasmányos, és én nagyon megszenvedtem még az elején, most gyorsan belepörkötek, de szerintem így a karakteralkotást átolvastam még a szabályoknak az elejét is, és, és ott így elfáradtam, mert, mert erőltetnem kellett közben az agyamat, és, és nem, nem úgy volt, hogy egy folyószöveg, és akkor leültem, és olvastam is mondjuk a D&D-nél, hogy elolvastam két egy bekezdést, és akkor megértettem, hogy miről van szó, hanem volt, hogy néha nehezebb volt. Vissza-vissza kellett menni, igen. Igen. Hát ugye rengeteg, rengeteg fogalmat uh, definiál már az elején is, majdnem a legelején egy fogalmátára a benne van. Hát, nem is tudom. hát még például az. 40, dobális. 30, 40, 50 fogalom. Ebből né néhány rész egyértelmű, hogyha ha játszottál az ETK-val, néhány pedig nem, illetve néhány pedig azt is egyértelmű, de közben nem egészen egyértelmű, mert kicsit máshogy, máshogy működik itt. Emlékszem az első, amit mondtál, az a. K100-as és esnek nagyon kifaszoltam rajta konkrétan, hogy ennek mi értelme van. Meg ugye a, a kockakódok, meg hasonló dolgok, hogy nem simán dobsz egy d 100 meg egy, egy D10-asra, meg egy, ja, nem két d 10 hanem két kicsi d 10 dobsz, és akkor a színek szerint meg hasonló dolgok, logik, persze logik alapján rendezhet, és nem pedig a megszokott 700-as rendszer szerint. Igen. ugyanígy a D10-es dobás dobásmódosítós dobás, Igen. ahol 0-4-ig plusz 0, 0 től 7-ig plusz 1, és így tovább egy ilyen... Igen. Ezek a ilyen célszámok, hogy ez a célszámokon belül mozog. Nem, és a célszám nem egy egyértelmű szám, az egy egyenlet vége a célszám, amit meg kell dobnod. Ja, nem, mi most nem azt mondjuk, de hanem de... A, a pluszt, amit a dobás ad hozzá, ugye, hogy... Ja, tehát az is, ugye, az is egy, egy, még egy... De mert hogy nem is azt dobsz, tehát, hogy mit dobsz, hogy mire dobod ezt, és hogy milyen plusz módosítót ad, és az mihez kerül, az megint egy külön egyenlet úgymond. Ja. Érted? Én ezt mondom, hogy ez még rá egy kicsit. De amúgy ezek így tetszenek ezek az ötletek, hogy de az is. esnek így hát a tett a kásszáll tól de mikor játszottunk fel, akkor tök egyértelmű lett meg, hogy meg jó volt menet közben, mert ugye, amikor dobsz, mindig a nagyobb számot teszed a tízes értékre, és a kisebbet a egyes értékre. És most kun de. Hányszor volt az, hogy mikor basic rpg vagy delta green és hogy hát faszom, már, megint nem tudtam, meg pedig egy kibaszom, vagyok, és nem bírjuk leszúrni valakit, hát faszomat már nem igaz, szarjáték. És itt, itt jóval kevesebb szefordult ez elő, ennek hála. Szóval ez, van egy rengeteg ilyen jó ötlet, ami így elsőre így olyan, mintha visszafelesimogatnának, de amúgy... <gül> Megszokod, is, akkor, ó, ez, ez mégis jó. <gül> Igen, azért, az, az kiakadt ki tízére rajta, meg próbáltuk el, hogy lesz neki a. Hogy a, bár, a... a... Bár Igen, volt a... egy <gül> Volt ezt akartam még mondani, nem csak ezt, hanem, hogy amikor először felmerült ugye a TTK-e, én akkor ezt eléggé alaposan olvasgattam. Csak így visszatérve mm. még erre az olvasmányosság szabályos, stb. És po pontosan ez, hogy ezt eléggé de nem is kipörgettem, nem azt mondom, hogy minden betűt elolvastam. De azért beleástam magam, mert már próbáltam előre mind maxolni egy karaktert, mert Na ég. szép, szép, tipikus hát, mélytelj. Hát ez hát. Hát, minden, meglátok egy szabályi könyvöt, azt ki kell mind maxolni. Erre hoz egy maga Warwicky bérgyilkosztós. Igen, pont úgy, de itt ez, ez, ez tartozik ehhez, hogy amikor... Aztán ez ugye kimaradt sokáig, hogy játszunk ezzel. És ugye nem olvastam, nem... Nem foglalkoztam vele, de már meg volt az alap, úgymond. És akkor újra oda kerültünk, na jó, akkor most már játszunk, mondja, jó, akkor felelevenítem is. Tehát nem akart beugrani semmi. Ezért furcsa, mert a legtöbb szabálykönyvnél, úgy azért, hogyha elkezdem újra lapozni, akkor ugye ugranak be folyamatosan. Igen, akkor így nálam is megvolt, amikor én is elolvastam, és utána leültünk játszani, és akkor így nem jutott eszembe, hogy logikailag nem kapcsolódtak a dolgok egymáshoz. Pedig már benne, tehát már megvolt, tehát egyszer már, már megvan, és láttam már benne ezt a szépséget, de amikor legközelebb, tehát amikor tényleg leültünk, egyszerűen nem akartak, be, nem, nem jönnek természetesen. Ami azért. De egyébként lehet, hogy csak azért, mert élted, attól függetlenül ugyanúgy mágussal játszunk, és lehet, hogy a, a 15 éves... L.T.K. tapasztalat és ez a tapasztalat így harcol egymással vagy hasonló, nem? Magától szabályokat szerintem elég, tehát elég így diszregárdoltam ami a L.T.K.-ban. Tehát én ezeket nem, nem próbáltam azokhoz kötni teljesen. Értem, értem, értem. Ugyanúgy mint a, tehát már az utk t sem úgy kezdted elolvasni szerintem, hogy ez mennyire hasonlít az L.T.K.-hoz. Inkább csak feltűnt, és elkezdtél örülni, hogy azért hasonlít néhány helyen az ltk Igen, lehet, lehet. Egyébként az lehet. ilyen apróságok egyébként tényleg jók a kockadomás, hogy van egy fekete és egy ha? piros kocka. Ez, ez szerintem ez egy baromira egyszerű és rohadt jó koncepció. Tehát, hogy ez, ez, ez, ez, ez nekem tetszik. Csak én meg a... mondom, hogy egyszerűnek hangzik, amíg csak erről van szó. Mm -hmm. Igen, remélem, de nekem igen. is tetszik. Ja. De amúgy disclaimer tegyük hozzá, hogy igazából egyszer játszhatunk egy délutántól késő estig egy kicsi kampányt, vagy nem kampány, egy kalandot, szóval lehet, hogy amúgy, ha játszanánk vele 5-10 alkalmat, akkor mm. már máshogy iratkoznak, szóval azért, aki ezt hallgatja, az í így hallgass, és így vegy a, így van, a, így van. a inköd, ja. szóval. Így van. De ez még az teszt volt nekünk, ja. Ja, ja. Ja. azt lehet, el lehetne mondani, hogy már volt a kedvenc mesélünk uh, Igen. Meg ki mi volt, és mondjuk el Igen. Én voltam egy, egy udvari korelpap. Én voltam egy varázsló, hogy legyen kis mozaik, melyeg megszopatni akartam márkot. <gül> én, én meg hoztam egy sadoni borbeit. Ah, ja, jó. Egy egyszerű sadoni Borbé, aki régen zsoldos volt. <gül> És ez kész. Borbé, akként a Shadonit. <gül> <Pötöd> a <bajszodat. gül> Dehagyis semmi is nincs szó. Na szóval ne, nekem, én pozitívan álltam neki egyébként, nekem nagyon imponáló volt ez, hogy mennyi idő lett ebbe a... Tényleg közel 300 oldalas szabálykönyvben voltak jó szabályok, amik tetszettek. Én, én pozitívan álltam neki nagyon, sőt, még mindig állok. Látszik benne a munka, de ez egyszerre pozitív is, és egy kicsit negatív is. Ah. Még nagyon meg van dolgozva, ég ezért. Ja, érdekes. Érdekes, mert hogy... Ö, így ránéz, hasonlít így az ltk de szerintem annyira nem hasonlít, hogy ezt lehet keverni, csak most visszagorva arra, hogy, arra, hogy mennyire zavar téged, vagy zavarja az embert, hogy ismeri az ltk mm. Szerintem annyira, hát ami, ami ismerős belőle, vagy ami nagyon hasonló, az, az úgy inkább olyan is, ami meg más, az meg tök más, és így én, én azt nem éreztem, hogy így. Hátráltatna, inkább valamennyit segített, hogy ismertem az rt anélkül talán egy kicsivel még nehezebb lett volna. Hát igen, hát, igen. Ez biztos. De, de zavarónak nem éreztem egyáltalán, hogy ja, hogy ez itt így van, az ott meg úgy, mert ami, hát, a, ami olyasmi, úgy, úgy, úgy. Nem is tudom úgy, eszenciájában az, az, az, az, az, ugy, az ugyanez itt is, ami meg nem olyasmi, az meg az meg valahogy érzett egy tök más. Most az a d 10 például arra gondolt, tehát. Oké, okay, egy D100, egyszer látod, hogy nem úgy kell adni a d akkor, akkor utána így nem arra lá Nem D, K. Jó, k száz, nem arra fejed vagy tehát a fejed. De mondjuk azt, hogy képzettségnek fokai vannak, oké, okay, az itt tökre tehát Itt van, ott me, a, az értékelnek kettő volt, ez, ez nem okoz gondot, tehát nem meg gondolom. Na, hát tehát... tudod, olyan apróságok a spellekről, de szerintem arra fogunk beszélni egyébként. Ó, de nekem viszont eszembe jutott erről egy kérdés. Na mondjad. Hogy viszont nem is arra, de mennyire emlékeztetett titeket. A, a hivatalos teszt anyagra. Mit egyszer néztünk. Ja. Deltának. aminek podcastjét is néztük. Mi, miről hát a hivatalos szabály, a, a hivatalos a Hivatalos szabálykönyv, amit teszteltek. Paranolyáról beszélsz? Nem. Miről akkor Mit nem történik? tudom. Hát nem. nem emlékeztek? Az a másik podcast volt. Még Igen, én, én, volt. Én. de né, mi is néztük és azt is elemeztük, vagy arról is beszéltünk. Hát az is egy mágus szabálykönyv. Én lemaradtam. Miről van szó? Köszönöm, hogy emlékeztetek. Márk! Márk! Márk! Kérlek! Méről, nem nem, nem volt, tudom, lehet... Nem lehet, volt, hogy... Hát, meg voltam nyomva. Jó, majd ezt előkeresem, akkor majd... Oh, jó, jó. Hát, hát nem hiszem el, hogy csak én emlékszik Nem, <gül> Én nem emlékszem. Amikor beszéltünk róla, hogy amúgy olvastuk. Hát átfutottuk. Vagy akkor csak én voltam lehet, aki átfutotta. És Vaj, nem nem te ízére... Te a... A narratív mágost nem? Igen. nem? tudom. Nem. Miért nem tudom. De... Nem tudom? amiről beszél, volt egy beszélgetés is talán Youtube-ban, de az nem ez, hanem az a hivatalos akar lenni, ha jól tudom. Ezt, ezt mondom, hogy a hivatalos Aha. tesz tanyagra mennyire emlékeztetett titek. Én, hát a, én abból nem tudom, hogy mennyi került így ki a, a rendszeréből, vagy így abból a, a könyvből, de az elmondások alapján szerintem így nagyjából nulla az átfedés. Én úgy érzem. Arra gondoltam, amit szétsovasztak a Magyar szerepetikus, közösségcsoportban, csoportban volt valami, amit így, így fogta Szerintem annak kapcsán is találtuk, meg a tiltó törvénykönyvét. Ja, egy, egy időben jött ki ez a, ez a hullának a posztja, vagy hát így nagyon közel, meg ez a Youtube-os dolog. De csak a mert de abból az anyagból került, tehát került ki ugye, nézegették emberek, tehát ugye tesztelésre kiadtak egy olyat. Uh -huh. És én, azt én is olvastam. Ja, hogy jaj, tudom, mi persze, hát, ki ismerőt is. emlékszem, igen, igen, igen, így van. Szerintem de, regálom, még, mi tudjátok, hogy mi miről van szó? Szerintem még izé is van rólunk podcastünk. Nem vagyok biztos benne. Ah, nem, emlékszem, de lehet. Már no. annyi podcast adást hogy már nem ah, már... A veteránov. Közel hát az első adásra nem emlékszek. <gül> <gül> Na, mint, akkor végülis tájtad a kérdésem. Ki kivágja, <gül> nem vágom. Nem, ez egy autentikus. Nekem most trókom most akkor. Na, akkor szerintem beszélgessünk kicsit a játék meg a véleményekről. Mint említettük amúgy, ugye mindenféle kaszból is fajta játékosból volt nekünk. Tehát volt harcosunk, varázsasztálunk és papimágiánk is. Üh, igazából... Nincs nagyon adásmenet ezzel kapcsolatban, hozzunk fel témákat, és akkor azt úgy gondol megbeszéljük. Mitei esetleg akarod kezdeni valami hirtelen? Ne, én kezdjem. Akkor, Jó, hát kezdjem. kezdjem. Nos, mert ez talán nem is a játék játékélményhez kapcsolódik, hanem a karakteralkotáshoz. Az volt az első, miután így végigolvastam és kiderült, hogy ilyen eszek a mesélő, és már a kalandot is csinálnom kellett volna, hogy akkor én, hát... Létrehozok egy karaktert, hogy ez hogy megy. És ö, direkt nem akartam a, a, ezt az applikációt használni, én nem ezt kézzel szerettem volna. Egyrészt, hogy lássam, hogy mi az egész, tehát ha én ezt itt benyomkodom, akkor tökre nem fogom emlékezni, hogyha számítógépes segítséget használok, de ha egy szépen papíron kiszámogatom, gondoltam, akkor az majd így, így tökéletesen jól megmarad, és ebben igazam is volt. Így tökvilágos lett az egész, még hogyha szerintem aki nem, nem, nem így csinálta, úgy gondolom, hogy egy kicsit talán némely, némely része nem annyira volt világos. Szóval én megcsináltam egy karaktert, és elsőre nehéznek tűnt, de aztán nagyon gyorsan, nagyon gyorsan világosak lettek a dolgok. Szerintem. Nem árt a karakteralkotó, de egyáltalán nem, nem lételem. Nem sokkal bonyolultabb, mint egy mágos, ltk karakter karaktert létrehozni. Én úgy gondolom, kicsit több pont van. Egy-két táblázattal többet kell nézni, de, de gyakorlatilag egy csomó minden le van nyírva. A kat, tehát egy, már a katt kiválasztásánál nagyon sok minden eldől. De pedig a maradék pontjaid vannak, amivel, amivel tudod személyre szabni a karakteredet. Én, nekem, ez, nekem ez tetszett, a karakteralkatás szerintem tök jó. Ami pedig kifejezetten, kifejezetten melenged a szívemet, az a, hogy látszik, sőt, kimondottan, a kasztok, ö, ugyanannyi pontból vannak úgymond felépítve, tehát ö, ki van, kiegyensúlyozott Aha. a rendszer. Ez volt, ez volt az első ügy élményem, ami már talán a játékhoz kapcsolódik. Ö, és még, amit még itt. Hát megemlétek azt, hogy én nem mondom, hogy nem játszottam mágussal sose, mert azért játszottam, de régen is volt, meg én így nem voltam sosem nagyon beleményedve, úgyhogy meg is kérdeztem a hullát, hogy segítsen már, hogy mégis hogyan lehet elkapni a vágos hangulatot, és tök pozitív volt, hogy így ne írgatott nekem címszavakat, meg ilyen kis segítséget, jó néhány mondatban, amire így tudtam építeni aztán a kalandot. Szóval ez, volt, ez még talán éppen a játék, játék előtt és a játék élmény között uh -huh. képzötti résznek van belem. mi volt a véleményed a karakteralkotásról? Mondom, én az applikációra azt imádtam. Ugye... Lehet, hogy azért, mert egyébként ugye Sion Magusból is a végén már Excel táblákat használtunk, amit ugye magunk ricskáltó össze össze, meg hasonlók, mert, mert ugye a 400. karakternél nem volt izgalmas. Egyébként most, hogy mondod, lehet, hogy izgalmasabb vagy érdekesebb lenne, hogyha, a, tudom, hogyha játszunk még, vagy, vagy valami, akkor a karaktert én is papíron kiszámolom, mert akkor tudom, jobban jönnek a szobályók, jobban jön... Nem tudom, tudod, lehet, hogy érdemesebb lett volna. Szerintem a Excel, vagy a maga az applikáció hogy nagyon patente, talán tényleg célszerűbb lett volna az elsőt papíron kiszámolgatni. Meg az legalább meg is marad. Ja, ja, ja mert én egyszer sikerült ráfrissítenem, és akkor kezdettem előről. Ja. Hát igen, én hasonlóan, amit már mondott, hogy ugye egyrészt a alkotás, nekem az a pozitívum része, az a szabadság, Amivel fel lehet építeni, az a jó sok pont. Meg hogy maga ez is. Ugye bele van szőve a lórba a karakteralkotás, egy kicsit jobban, hát jobban, mint az LTK-ba, az biztos most nem emlékszek pontosan már, hogy az UTK-ba és az fk mennyire szerepelt ez, hogy ugye kalandozók vagytok, aminek van egy lória -ja, hogy azok kik mik. És most. és ez hogy jobban, hogy játéktechikailag is inkább megjelenik, a fós amit az elején kapunk például. Uh -huh. Ez eléggé kifejezetten tetszett. Érted, vannak itt máshogy oldják, meg amúgy nekem az hiányzott kicsit ugye, hogy származásból jövő bónuszok annyira nem, nem olyan mélyek, mint amire számítanék rá. Tehát, de... Ne, mindegy, az, azt csak szeretem általában a többi szabályrendszerbe is, hogy tudod, amikor nulláról építesz egy karaktert úgymond, hogy hogy milyen volt a gyerekkorában, az is jár valami játéktechnikai módosítással, mm -hmm. hogy milyen iskolát végzett, stb. nagyon szeretem, de ebben meg így nyilvánul meg, hogy igazából azt tudsz építeni benne, amit akarsz. Meg pont, hogy a kasztok közötti balansz, hogy olyan dolgokra is hatással van, ami hatással vagy, amire eddig szeretem. A biztos nem volt semmi hatásod. Például manapontok száma. Aha. A Adottságok. A Adottságok, igen. Hát adott sem léteztek az ETK-ba, ez inkább ilyen délés. Dél az azt szerintem ez a talentrendszer, az egy nagyon... Hát az az FK-ba volt azt hiszem, ilyen azok, ilyesmik. Tudod, hogy ketté felé, ez több szabályrendszerről is igaz, tudod, hogy ketté felé ágazik, hogy vannak talentek és vannak skillek, ugye. Ez, ez ebbe is jobban előjön. Az egy kicsit fura, hogy ez zártabb rendszer, hogy ez nagyon a kasztól függ, és hogy a Úgyhogy igazából még a kasztottól se minden függ annyira. Kicsit lehet már túl szabad is bizonyos embereknek, el lehet veszni benne emiatt. Annyira helyen lehet mint hogy már nem tudsz mind maxolni, mert igazából mindenre adott kell egy. <gül> nekem ez így. Annyira nem tudod egy, nagyon spe... nem tudom, nekem az volt az érzés, hogy ne... ha nagyon specializálódsz, jobban hátrányba vagy. Uh -huh. uh, ami azért van, mert az szerintem az alap koncepció, hogy te ebből fogod felépíteni a karaktered, érted? Tehát nem, az, nem a többi segít, nem az alap dolgok segítenek. Ne, nem az alap dolgok, amiket kapsz, a custom Kint képzettség, épészem, stb. az kevés. amúgy. Az, tehát arra mindenképp építeni, ami jó, mert abból elég viszonylag csompos karaktereket ki tudtunk rakni szerintem, hogy azból is mutatkozzon, hogy nem átlag halandókkal van dolog. De bennem Én... nem volt az, hogy kevés volt. Lehet, lehet igazából szarulóztottam el a sp de hogy a képzettségpontokat hogy játszani akartam a karakterrel, hogy, hogy fejlődjön és haladjak vele, és hogy akkor még, még tápolhassam a varázslómat, de addig nem biztottunk el vele. Egyébként azt most hirtelen nem jut a szembe, hogy második szinten hogy kiárnak ilyen pontok amúgy, vagy mennyi jár, vagy, hogy, vagy azt, azt így nem tudom. ez már, már csak szórja a mesélő, nem? Mit? A, azért, a... sp -t és sorspontot az nem csak pontot nem kapsz tovább. Akkor csak képzettségpontot kapsz szintlépéskor. Hogy ezt már nem olvastad el, mert nem gondolom Nem, fel. Nem olvassod Ez teljesen te, teljesen a... kívüleset a... Adottságokhoz is, valamikor tudsz fejleszteni tulajdonságot és felhez tesz valamikor. Nem most mondom, az úgy a... van, igen, tehát a többit már úgy fejleszt adottságot, hogy minden negyedik szinten kapsz egyet. Körül egy pontot, amivel emelheted valamelyiket, uh -huh. jól emlékszek. Vagy választhatod is KAP-ből, mert szintenkénti kp ez meg van határozva. Az kastonként, jól emlékszek. A izéket tehát módosítót is kapsz szintenként. A bónuszt kapsz és abból az, az mondja meg, hogy mit kapsz, mennyi harcmódosítót, mennyi TVC, mennyi fp, ilyesmi. Jó, tehát valamennyi kap egyébként. Úgy látom. lehet, hogy tévedek. Mindegy, csak az, az jutott eszembe, hogy hogy utólag tudod -e a karaktered. De akkor ezek ha, de. szerint. Vagy, jó, nyilván tudod, csak hogy, hogy milyen szinten tudod tápolni, de ezek szerint akkor ez is faszán megoldott. Uh, játékélmények a rapján, mik a vélemények? Uh, én enyhén kicsit a harcot például, kicsit Túl bonyolítottnak éreztem, nem tudom, ti Hogy vagy ti so, Nagyon sok szabály épült, nagyon sok mindenre <tos> uh -huh. Én ezt éreztem Azt is ami, Amit láttam, hogy ti harcoltatok, az alapján igen azt mondom, hogy Nagyon sok ilyen uh, Egyedi szabály van, ami Amire oda kell figyelni Egyéni megjegyzés Kicsit Kicsit savallom, hogy kétkezes harc kell ahhoz, hogy pofánbasszak valakit, csak úgy bal kézzel. De... De megértem. De megértem miért. Absz abszolút hibának éreztem azt a magam részéről, hogy egy... Hát valami egyszerűbb harcot kellett volna először Esz eszkalálni, mint, amit, mint amiben belementünk. Egy harcunk volt ugye, itt, itt, itt több, több része volt mindkét oldalon. Rendkívül, rendkívül bonyolult és nehéz volt, ez figyelemmel, figyelemmel kísérnem. Ez lehet, hogy már a, a, amiatt is van, mert elég késő is volt, mire elejtettünk odáig, de... Meg a csillisbab. De, de nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű több dolog miatt is. Egyrészt tényleg vannak olyan szabályok, amikre oda kell figyelni. Ez a némely adottság kell ahhoz, hogy te tudjál valamit csinálni. És uh, szerintem elérkeztünk a lelketyegéshez is. <gül> azt szerintem. Hú, a, a lelketyegés, nem tudom. Sedórán, nem? Sedórán, Sadorán, de nem sedórán. Az a baj, hogy nem sedórán. Úgy sedórán, hogy közben még, még annál is egy kicsit, mondjuk, több sedórán, de teljesen egyértelmű. de minden tizedik kezdeményező értékednél, vagy tehát minden tizediknél te jössz, és csinálsz valamit, itt nem. Itt nem támadhatsz még egyszer abban a körbe hiába jön már a harmadik, negyedik, ötödik lekegyegésed is. Egy támadásod van, kivéve, ha van egy adottságod, amivel tudsz támadni. De ezt az adottságot is aktiválnod kell egy, egy ilyen lekegyegés során, hogy a következő a lekegyegésnek tudjál támadni. Tehát nem, nem olyan, mint a Sadorán. ehhez képest egyszerű. És ezután még a majorosítókat is mondjad, ami a képzettség használatából eredendően a kör hátra lévő részére, azaz a többnek <gül> egy is érményes. Ja igen, igen. Igen, de, de ez, ez tényleg fura volt, hogy, hogy nekem is volt, vagy nem akarok különséget mondani, hogy 40 kezdeményező értékem, azt hiszem méternek volt, vagy 50-55, nem tudom, nagyon sok volt neki, és a, ugye nem volt kétkezes harcon, vagy valami hasonló, és akkor lehet, hogy csak mit tudom én nem voltam oké, vagy nem használtam ki a játékot, de ütöttem egyet, és utána nekem vége volt. És ott volt, nem tudom, Mételj, aki ütött egyet, utána még aktivált valamit, utána kétkezes harc, és utána még mindig tottább. És így, így, nem tudom, már 6 perc ez ment ugyanaz a kör, és így, nem tudom. Ez nekem kicsit fura volt. De lehet, hogy csak én voltam a béna. Nem szerintem, ez, szerint, illetve lehet, hogy itt a volt a redéne. Lehet, hogy nem, valamit nem láttunk át, vagy van valami, van valami módja, hogy ezt egyszerűbben meg lehessen érteni, hogy hogyan működik, de ez elsőnek nem sikerült. Én úgy gondolom, hogy létezik ilyen. Yes. Több részevőnél, több különböző adottsággal, nagyobb lekétégéseknél, vagy ilyen kezdeményező egyszerűen. Nem, nem, nem tudom. Én mesélőként nekem ez egy túl nagy feladat, hogy ezt értelmesen tudjam vezényelni. Hozzá. Még... Igen? Ricsi legalább még varázsolhatott is volna. Az... az, igen, az de... de érted, az... az tudi, ugye így ezeken belül értem, hogy ezt ez tízben tartani. Igen, de van el már. Nem, nem, nem akartam, akartam szóval vágni, csak nem bírtam már magamot tartani, hogy... Igen. Vár, ha még lett volna még két varás használaz ellenfélnél, meg nem tudom három így meg két, két közös harcos, tehát ezt végigkövetni, ez, ez nekem már inkább egy számítógépes játék. játék. E szintje. De lehet, hogy vagy nem értünk, vagy én nem értek valamit, vagy túl kövés a kicsi a képzettségem hozzá. De nekem ez, nekem ez nem, nem jött be a harcrendszernek ez a fajta. Bonyolulságra rész. Ez egység is egyébként elolvasat. Én úgy gondolom, hogy érthető volt, és úgy gondoltam, hogy nekem ez tetszett, és láttam benne a fantáziát, mert minél több nagyobb a kezdeni az értéket, annál több lehetőséged van arra, hogy valamit cselekedj, ami tök jó. Ja, én ezzel oké okay vagyok. Csak amikor ilyen különböző kicsit bonyolultabb dolgokat kell még száma, számba venni, tehát a DND-ben is van például a Catic of Opportunity vagy Opportunity. Ami egy, a, a, annál, hogy te vagy ütsz, én vagyok, én ütök, ennél egyel bonyolultabbá, teszi a harcot. Ez nekem ez a, az, ami, amin én nem akarok bonyolultabbat. Az, hogy bizonyos helyzetekben te, te kapsz még egy támadást, mert kimozognak a közeledből, vagy varázsolnak, vagy ilyesmi. Én ennél nem szeretnék banyolultabbat egy asztalnál elseheteteni, mert nekem az már elvesz a játékéményből és az időhoz ott hozzá, ami, ami, ami, amit én nem, nem kivántosnak tartom, de az persze az én véleményem az én, én íznésem. Nyilván valaki szeretheti a banyolultabbakat is, meg a részletesebbeket is. Ez így, ez így nekem túl, túl sok volt. De csak játékos oldalról is ugyanez, tehát érted? Ha inkább ját, ha jobban játékos oldalról nézed, és hogy első látásra azt tűnik fel, hogy többet cselekedhetsz, viszont utána rájössz, hogy ez milyen megkötésekkel is tud járni. Érted, tehát, hogy. Te oldaladról is, ezt izgyen. Tehát, hogy jó ez, hogy sokat cselekedhetsz, de vállal is érte a felelősséget, úgymond. És ez. Ez balans, amúgy szerint ez a balanc. Ez viszont tizejének, annyira nem. Játékélménynek már annyira nem is. Igen, ezt játékban látnám, ugye én ezt nem látnám, mert ez uh -huh. kiszámolja a gép, az egészet, hát az faszak. Pontosan. Hát, Csak yeah. így, kicsit olyan. Tehát érd, Ricsi azért nem használta ki a lekegyegésű cselekedeteit, mert inkább nem szerintem akar... legalábbis ez is benne volt, hogy nem akartál belemenni. Lehet. Nem muszáj minden cselekedetet kihasználnod, ez így kerek perc megvan van használva. sőt, hogy nem is arra van kialakítva uh -huh. ez. Ajánlat. Ajánlat, nem mindig mindent felhasználni, mert meglassítja ezért, de akkor ez... Tehát ez egy ismert probléma, úgymond, úgyhogy... Uh, ezért a, a, a, tetszik, hogy így legalább van szín, a sima közelharcba is lehet így színt rakni. Kevés, nem minden játék tudja ezt jó megadni. Igen, igen, igen, igen, és szerintem ez egy... Egy v egy tök érdekes rendszer, és, és, és egy tök jó szint visz bele, abszolút. Csak Szerintem tök, tök jó amígadnak. Valószínűleg. Nem tudom, egyébként így nem nagyon beszéltünk róla, hogy mi ez a leketyegés, de azért csak gyorsan megemlítem, hogy így, aki ezt így most hallgatja, annak legyen valamit fogalma arról. Ugye a kezd, van egy kezdeményező értéke a minden karakternek, és ehhez még egy dobással hozzád valamennyit, ez egy, nem is tudom, 40-50-60 körül érték lesz. És ugye a szerepjátékban van megszokott módon, a le kellene, a kezdeményezés értékű karakter kezd. Majd ezután, szépen sorban jön mindenki, de minden egyes alkalommal, amikor tehát mondjuk te 45-a kezdeményezés értéket, te kezdesz, akkor te fogsz jönni, a 35-nél is, tehát miután, hogyha mindenkinek lement a cselekedet, akinek 35-nél több volt, utána megint te jössz, és tehetsz valamit. De nem tehetsz meg bármit. Nem akarok butaságot mondani, azt hiszem, talán valami mozgást többször is csinálhatsz vagy szabad cselekedetet, de konkrét támadás, azt csak egyszer lehet neked egy körben. Tehát nem az van, hogy akkor te 35-nél is támadsz egyet, meg 25-nél is támadsz egyet, meg 15-nél is, hanem akkor már csak ilyen apróbb dolgokat tehetsz. Oh, én nem még... tök félre értettem amúgy, azt hiszem. Van ez... egy... Nem úgy van, hogy a tehát tízzel osztható, tehát a, kezdeményező... tehát a kezdeményező értéket tízzel osztható száma adja meg a cselekedeteid számát. Hát igen. Uh -huh. És tehát is ez a normál cselekedet, ami szinte bármi lehet, legalábbis ez így kezdi, úgymond. Sok minden kapja ezt a teget, hogy normál cselekedet, de sok minden ehhez meg van kötve. Hogy viszont ezt xx dolgot nem követhet egymás. Úgymond. Uh -huh. Normál cselekedet. Igen, ezt mondtad, hogy... Egy a... támadás, egy varázslás között el kell tennie, három leketjegésnek oh. például, vagy valamennyi ilyesmi. Igen, tehát a varázslásnál nem is, ott is nem vagyok biztos benne, hogy így volt pontosan, de hogy hát, ugye nem volt, úgy remlik. Ez igen, mint a mentális kifáradás volt ugye mm -hmm. mágus ETK-ban, ugye, hogy, hogy két másodperc szü szegmensi szünetnek lennie kellett két varázslát kö között legalább. Ez amúgy eh, az nem sok. <gül> de, de ugyanakkor nem volt annyi, tehát teljesen máshogy volt számolva az idő. És ez a leketyegés is egy ilyesmi lenne, csak pont ez az, hogy mivel mindegyik tehát egy támadásnál is egy másik szabályhoz van kötve, egy sima fegyveres támadásnál is, hogy használd akkor a kombináció képzettséget, hogy ugyanaz a fegyverre támadj megint, vagy használd fel egy szabad cselekedetnek azt a cselekedetet, ami igazából, hogy iszok a kulacsból, úgymond? Nem is, hogy hogy egy sima cse, valamilyen cselekedetnek, hogy iszok a kulacsból, arrébb lépek, tehát ezek is egy-egy cselekedetnek számítanak, én úgy emlékszek. Tehát azzal ki tudod tölteni, de nem muszáj kitöltened. Szeretném, szóval, hogy te hogy értetted máshogy, mert lehet, hogy akkor én értettem rosszul? Én úgy értettem, de hogy most gondolkoztam is, hogy valószínűleg kb. ugyanott vagyunk, hogy e, mondjuk valakinek van 60-as értéke, az érték, és mondjuk megyünk 30-et, és akkor végigmegyünk egyszer az egész bandán, fentről lefelé utána kivonunk belőle tizet, mondjuk, és a a végigmegyünk még egyszer, és addicseljük, míg el nem fogy. A kezdeményező értéke mindenkinek. Én Valami hasonlóra, én ti szerintem. Én nekem ez, ez így jött le, de akkor. Várjunk. De lehet, hogy kvázi ugyanott vagyunk vele, nem vagyok benne biztos. Nem, nem, pont. Maruk. De értem, lehet, hogy így, így működik. Nem lesz. Szerintem egyszerűbb talán tőle. Én, én is így értettem egyébként. Na mindegy. a valakinek. Tehát de akkor úgy gondoltok, hogy nincs hogy valaki kétszer jön, mielőtt valaki egyszer. Vagy azért, mert nekem 60-as, neked meg 45-es, akkor nem én jövök 60-nál meg 50-nél, és te is 45-nél, hanem... Aha. Nem, tehát, hogy hogyha 65 meg 45 van, akkor a másik az kettőször jön, de váltják egymás, esetleg a végén tud még egyet pluszba cselekedni, nem? Ja, Aha, Mikor már csak ő van. Én ezt, én ezt így értettem. Akkor létezhet, ha, létezhet, létezhet az is, hogy annyira... Hogy egymás után többször jön ugyanaz a karakter, mert már... Igen. igen, a vége, De szerintem csak a legvégén De nem, ami, a Mark szerintében ugye, mondjuk le azon előfordul, hogy mondjuk egy kardművész izé, körbe szaladja háromszor a partit, és akkor... Inha jó? Én ha jól, jól, egyet a varázsló vagy a már halottak a Zandiból. Ha. Viszont a kezdeményei érték nem nagyon növekszik. Nem, nem, nem. nem. Azt nagyon nehéz... Azt... Tulajdonságot csak növelni, körülbelül ha azt növedsz. Egyébként, hogyha már itt vagyunk, akkor mi lenne, vagy az. Tehát, hogy egyszer támadhatsz egy körben effektíven? Tehát hogy oda mész leütöd. És mi lenne, ha lenne valami hasonló, hogy, hogy súlyozása van ezeknek a leketyegéseknek, és mondjuk most mondok valamit, hogyha 20 kezdeményező lenne egy támadás. És hogyha van 42, akkor kihasználtad arra, hogy kétszer támadsz egy körben. Uh -huh. Uh -huh. És a, de mit tudom én, val valahogy ez balanszírozni kéne, nyilván tízzel oszthatom, mert az úgy, úgy lenne a logikus. De hogyha mondjuk azt csinálnád, hogy tehát lenne 52, és akkor elsőnek támadsz, utána mondjuk tízel arépp tudsz kettő 2 métert, és utána megint támadhatsz. Esetleg va valami ilyesmi... Most a mostani rendszerben ugye a, egy képzettség használatához kötött az, hogy többször támadhatsz el, és a fegyveredhez is. Aha. De, de ilyen, ezt lehetne azzal variálni, hogy akkor 10 is az annak a képességednek az aktiválása, de akkor 20-ban ugyanúgy tudsz ütni, meg akkor a bónusztámadást aktiválni, vagy valami. Na, csak épp az, az, hogy lehet az, a, pont az hogy a, a big picture balancba, akkor hátrányba kerül más, mondjuk a varázslás. Hogy akkor azt aha, is... aha. De mondjuk egy varázslás meg mondjuk ha. lenne 10 is vagy valami hasonló, tehát hogy az a lényeg, hogy hogy ha most, leketjegés, leketjegés, így, a, ha most három leketyegés, mondjuk a varázslat, két varázslat közötti idő, uh -huh. akkor meg kell tennie, egyrészt szerintem nem sok varázslónak lesz 40 k uh -huh. Hogy egy körönbelül többször varázsoljon, de nem, most ebben nem vagy biztos. A varázslást az nagyon megijesztett, ez, ez majd később megint elő fogjuk venni szerintem. Uh -huh. ha, az, de pont emiatt a mostani rendszerbe, akkor azt is át kell alakítani, érted? Tehát, hogy egy építő kockát, hogyha itt megfogsz, akkor na, még uh -huh. jobban bő. Csak ezt akarom mondani, hogy mert ez jó, nekem tetszik, de akkor már nem lesznek balanszba a varázslók emiatt, szóval azt is meg kell uh -huh. Mert így most hátrányba kerülök én, ha többször támadok, de többször támadok. És egy körülbelül, és mivel mert... elég kurva gyors karaktert raktam össze, ezért elég sokszor meg tudom ezt tenni, de mindig nagyobb mínuszokkal. De életen, akkor lehetne valami hasonló, hogy ö, varázslás... Tehát, hogy a, a, én értem az egész, amit mondasz. Akkor lehetne valami hasonló, hogy mit tudom, egy 10 is egység egy varázslás, a ne várnod, kell 20 leketyegést egyébként, vagy nem tudom, 15 vagy teljesen mindegy. ah, Coba értem, hogy ilyen nagy számokat, de értem. Ja, de mindegy, Csak. tehát, hogy, hogy ezt... ezt, ezt... Kurva nehéz hát, a Ennél nagyon leragadtunk most. Igen, bozsi. Hát ezért. Nyilván, nyilván. Leketyegés. Kacagtunk a leketyegés szón egyébként, ez nem vicces. Ez már leketyegés. a tettelek titeket? ki voltam rajta. Ott is, most is. Na, ah. valami... Akkor szerintem lépjünk tovább a leketyegésnél, ezt szerintem túl, hogy ezt, ezt teljes mértékben megbeszéltük. Én Varázslásról esetleg én is a... szívsz. Szükség... Ó, a varázslás az, ugye mindenki mondja, hogy mozaik, fú fuga. tök jó, de fú nagyon bonyolult. Hát, most megértettem, miért. Uh, amikor rögtön szakarok, hát azt hittem, hogy majd nagyon faszalaszok még minden, és akkor így már kell magyaráznom normálisabban a szabályokat, és akkor mondom, hogy ó, ezt se tudom, azt se tudom, mert nem tudom mert dobni a célszámot. <gül> és akkor végén egy kardot reptettem, amikor hart voltunk, és abban sem vagyok biztos, hogy a szabályosan csináltam, de de, de... Az ez... lenne hozzá fűzni valója. Nem, nem tudom, én nem tudom, hogy szabályok, hogy hogyan hogy vélekednek a rettetett kardokra. Nem vagyok benne, biztos, hogy erre vannak, vannak szabályok. Ja, de az, az biztos, hogy a varázslat számító online nélkül megpusztultam volna, mert a nagyon matekosa hogy a spellnek a kiszámolása, vagy lehet csak engem ijesztett meg az a sok szöveg. A... Meg ezek a... most nem jut eszembe a neve pillanat, megnézem, hogy a letöltésekben, hogy volt segítenyagok. A... Ja, az aspektusok, meg hasonló dolgok, és hogy van egy... Három, két-három oldalas táblázathoz és akkor fogalászni. Szóval nagyon bonyolult. Azt beszéltük már, hogy a Mage, a World of darkness Mage az kb. ugye hasonlóan működik, de, de jobban megoldja. Viszont ugye abban meg nincsen benne ez a manapontos téma. Igen, én ezt nem is értem, nem? Tehát az, az nekem egy kicsit furcsa volt most. Vagy Ma pont legyen, vagy dobjál meg egy dobást itt. Ezt nem értem, hogy mi ez a, mi ez a kombinációja. Tehát ja. nem csak, hogy a hanem meg is kell dobnod, hogy siérjön a varázslat. Én, hát én hát úgy gondolom, hogy ez így minden minden minket, azért, Mindig létrejön a varázsdat, volt van egy olyan szabály, hogyha három számára ja, elrontod, akkor nem jön össze. Igen. Amúgy létrejön, csak igen. nagyon gyengén. Csak vagy igen. gyengébb egy a én úgy ja. gondolom, hogy ez, ez a dolog azért van benne, mert hogy szerintem alapvetően a mágusban a varázs kicsit erősek. És lehet, ezzel akarták ne felni, és ezzel még finomítani kell, nem tudom, nekem ezért teszem belőle egyébként. Én, ezt, én azzal oké okay voltam, például, hogy nem tudsz túl sok nincs, csinálni az első szintű varázsról, vagy az ETM-es, ja, mert... túl sok csinál első szinten. Tehát ott is szerintem a harmadik, ötödiknél vagy már olyan, hogy na, oké, okay, 50 át van át, akkor ez nem már lehet veretni. Tíz manával ott se csinálsz túl sok mindent, először egy-két valamit, aztán lehet regenerálódni. Itt mm. nagyjából is ugyanez egy-két kisebb dolgot azt csinálni, aztán cső. Mm, Észrevettem, hogy oké okay voltam, miután rájöttem, hogy hol vannak a képességeimnek a határai. A varázslásra, a mana visszanyerés, dolgok, meg hasonlók, az, az így oké okay volt. Ja, de azt a táblázatot ma én napig nem értem, de a aspektus táblát, de azt hiszem, hogy sejtelme a dolgokat, de hogy be kéne menne vizsgálni, és elmondani, meg felrajzolni, akkor biztos, hogy nem Kicsit nem, egy kicsit ez vicces, hogy a függvényfárvárosot hoztad, hogy így vizsgálni kell a lágós TTK-nek a varázs használatával, de talán nem célja egy rendszernek. Ja persze, de hogy nem tudnám visszamondani, hogy hogy néznek ki a a táplázatot hát, dolgok még, mi, mi hol van így, így irányzésre érzem, értem benne a dolgokat, de ennyi. Nyilván egyébként írja is, köszönbb, hogy, hogy ezt ne hozzuk, ez, ez, ez, ez ne, ez ne, ez ne, ha fasznál, csak nem vagy nagyon király, hát jó Csík. Jó szóztatni magaddal meg velem. Nem baj, legalább láttuk ezt is, hogy megy. Ja, ja. e, és nem a nagyja Abszolút a tetszett a mozaikmárgia, és oda vagyok érte. Tényleg? Amúgy persze, hogy tetszett. Csak, csak sajnálom, hogy nem baszolgathattam mindenkit tűzgolyókkal, meg, meg, meg ilyenekbe. De egy de is megoldottam Szerint. egy csomó dolgot, és a svájci bicskának érezhettem magam picit. Szerintem. Papi Na, mágia? A... Na, hát a papi mágia, az, ö... hát a kicsit túl lett bonyolítva, én úgy érzem. Tehát alapvetően ez egy tök jó ötlet, hogy vannak ugye Ilyen, tehát mindenféle fogok ebből is, és akkor az alapján, hogy milyen fogban tudod ezt a szférát, az alapján ő, tudod használni ezt a spelt. Az a baj ezzel is nekem, hogy ez bonyolítja a játékot. Tehát, hogy Mágusban eddig úgy volt, hogy tudtad a lélex szférát, meg a természet szférát, a természet szférát, megnéztél, van 25 manapontom, ezeket a spelleket tudom használni. Na most, most jelenleg ez úgy működik, hogy Oké, okay, van 25 van a pontod, és akkor tudod, és akkor feltanod venni képességnek, hogy a természetből tudod a kis spelleket alapfokon. És akkor bolgaráztad kell, hogy mm, oké, okay, ez alapfokon tudom, de ez már középfok, ezt már nem tudom, ezt a spellet hiába lenne rá, És az is elég, tehát hogy az a lényeg, hogy annyi mindent kell összenézned, hogy egyetlen egy spellet el tud nyomni, hogy... Nem, nem tudom. Tehát ki, ki vesz a játékéményből azt, és az az, ok, az teljesen oké volt Mágusban, hogy hogy ú, most nekem kéne egy spell, és akkor mi a legjobb erre, és akkor mit tudom, ezekre van nem és akkor azokat elolvasgatod, ezeket tudom, megnézem hogy lé, lélek, tudom, alapból, mit tudom, a és akkor ezt tudom használni. De annyi mindent kellett összenézni, és szerintem egyébként még a mana kosztok is ö, többek voltak, mint, tehát nem vagyok benne teljesen biztos, mert nem néztem meg most már adás elő, de szerintem többek voltak is. És... Én értem, hogy a Nerfelné kell a varázsrasználokon, de ez kicsit nekem kicsit túlzás volt. Kicsit túlzás volt. Ez... Én ezt az... tehát... Nehéz úgy manapontok pontok köré ö, balanszolni a spelleket, úgy, hogy igazából nem tudod, hogy pontosan mennyi malapont lesz a karaktereknek. Aha. Tehát lesz a jó... Papa. Tehát úgy, mert hogy azt is sorspontból érted, mennyi mennyit költöttél? karakteralkotásnál, csak arra, hogy több pontod legyen. Sokat. Szerintem, szerintem egyébként ez viszonylag jobban lehet lőni, mert, egy, mert szerintem egy sorspontjének a, a, a 33%-át erre fogjuk helteni, hogy egy választásnál, hogy egy sok sokszor... Csak tudod, hogy ő úgymond ad lehetőséget a karakteralkotás a szarbildre. Tehát, hogy úgymond szerintem így. van egy ilyen... Igen, és? És csak. Nekem az kifejezetten tetszik, hogy a varázslás képzettségekhez van kötve. Nekem az természetes sebben jön, hogy valami, tehát hogy logikusabb, hogy ez képzettsége, Az nekem annyira nem tetszett, hogy úgy voltak nézve ezek lte mint egy adottság körülbelül. Te egy tűzvarázsló vagy, ezért te minden tűzvarázslatot tudsz, amint lesz rá manád. Nekem te egy kicsit kiveszed. Igen, de, de, de, de. Igen, de, de. ez, az, amit mondtam, hogy fura volt, hogy érted. Ö, ott voltam, ará el felszentelt papja is, akkor, mit tudom, természet, meg hasonló is, akkor nem tudtam egy, egy normális természetspelt elnyomni, mert, mit tudom, én azt éppen nem vettem fel valamiért, mert a, nem vettem fel alapfokon, és akkor csak indulófokon volt meg nekem. És akkor nem tudom de nekem, ez fura, oké, egy első szintű vagyok, és az első szinten azért ne használj már mindent, de nem, nem tudom. Szerintem szerint, ez teljesen oké. Okay. Igazából megnézheted, hogy milyen varázslatai vannak, Aha. csak nem nézted meg, mert nem, nem így, nem így csántak de szerintem egészen, egészen egyszerű menni. Ez ott a táblázat, láthatod, hogy milyen, milyen pohárznak kell, az, milyen szint, és kész, ennyit. Nem gondolom, ez bonyolultnak, ugyanúgy. Bogarászni kell, és hogy nem, tehát, hogy annyira bogarászni kell, mert mit tudom, én ezt tudtam volna, de nem az, hogy ma nem volt rá, hanem. Éppen indrófokon volt és akkor nem alapfokon, pedig amúgy, ah nem, nem tudom. Nem, ez nem is egy ez a problémálni. Nem is ez, é, már, azért sem, azért, mert úgymond ez meg azt az hogy ez a te karaktered nem éppen az a fajta pap, aki ha. leginkább a varázshatalmára támaszkodik, ami amúgy nálad eléggé indokolt volt szerintem. Uh -huh. De meg úgy arált papokra is szerintem indokolt. <síthat> <síthat> De viszont te tudtál volna, mivel akkor nagy fohászként, középfokon kihasználtad, gondolom felhasználtad akkor lélekre vagy életre, uh -huh. akkor az élet középfokú tudtad volna csapatni, a nagy fohászokat? Én középfokút meg alapból nem tudtam volna kihasználni. Tehát nem, nem tudtam volna kitanulni. Mert az de azt meg. Ez nem, nem, nem, nem egyetségben veszed fel szerintem, Na mindegy. engem nem is az zavart meg ott a szakrádis is hanem nem ilyen furcsa nem értem milyen megkülön megkötések, vagy ö, nem értettem, hogy miért nem lehet, ö, értem a leírást, hogy miért nem lehet erősíteni, és nem is értem, Na, hogy miért kell ez, ez. Igen, igen, igen, igen, igaz. Nem is teljesen fogom felmérni, hogy miért kell ez, miért kell egy ilyen külön kántáló izét, ami még három leketyekésbe kerül, vagy a szertartásmester vagy, vagyis akkor mások kántálják veled együtt, és akkor úgy lehet erősíteni, amit... X-kör alatt lehet elérni. Ö, tehát érted, már amit most elmondtam, lehet nem volt sok értelme, de csak így ennyire emlékszek, mert uh -huh. behezen megfogható volt az a része is. És nem, te, nem is teljesen értem, hogy miért van rá a szükség. Ne tudjál szakrális mágián is, hogy, hogy miért értem, hogy így jobban elkülöníthető valószínűleg a többi mágia formától. Ö, csak akkor sem. Érzem annyira a szükségességét ilyeneknek. Hát figyelj, nerf. Szerintem ez még megint csak a, a miatt van, ja, csak... hogy nerfelni kell valahogy. Én meg ragaszkodok, hogy szakrális mágia pont az volt, hogy, hogy ugye nehezen magyarázhatóak azok a mágiaformák ugye a világán belül, hogy pontosan hogy működnek, mert ugye egy felsőbb hatalomtól jönnek. Mond uh -huh. ez az alapja. És hogy ezért van az, hogy kevesebb manából úgymond nagyobb hatást is tudnak elérni de van, te sokkal bonyolultabbak, viszont emiatt úgy. Ja. Ez, ez már inkább a... Én ennél, ennél visszaragadtam úgymond az LTK-ba, mert ott mennyi manád van, annyi hogy az jó van testvérem. Tehát ez a... Nem, nem, nem tudom. Ez azért LTK-ba elég jó volt, hogy van manád és akkor használod a spelt, max tudod erősíteni vagy valamit, de itt... itt Kicsit úgy éreztem, hogy nagyon meg van kötve a kezem, ott van a spell, ami le van írva, és akkor azt, ezt értelmezett valahogy, és akkor azt be a peste, vagy a kalandmesternek, hogy hogyan működik. De egy erősíteni nem tudsz, Á, nem, nem, nem tudom, nekem. Nem értem. Sokkal tűnt az egész. pár spellet sem értettem, ugye? Hát igen, a, meg a leírások, igen. Vagy. Nem, nem értettem, miért van szükségre, a, a fegyver a fe, fegyveridézése tehát... Meg hogy... a feláldozás, vagy mi volt ez? A feltámasztás, azt néztem ki, hogy... Ja, nem, majd zérre gondoltam. A... Ja, igen, a feltámasztás is mondtad. azonnak az, az, az, a szövege tényleg nagyon furán volt. Ugye a spellen belül is hogy megkötésekkel volt. De egy egyszerű ilyen fegyverhívás, ami lényegében... Tehát ez a régi spell, annyit csinált, ha kell, megjelent a kedvenc fegyvere körülbelül a kezébe, az arel kész. De itt meg már 50 méteres körzetben lévő gazdátlan fegyver kerül a kezébe, a legjobb elképzelése szerint a pap, a pap legközelebbi elképzeléséhez. Vagy, vagyis? Ez arel ar papja egyébként? Ez egy papíja. Papíja. pontosan ez, hogy... Ugye pedig pont ez volt, az, az, meg annak az volt a palanszal érted, hogy megidézhet az fegyvert, ami aztán eltűnt, amikor lejárt a spell ideje. Yeah. Tehát, mert az csak megjelent is ott van, és azt úgy ki tudtad használni, úgymond szorult helyzetben, ez volt a lényege. Yeah. De így meg, hogy 50 béteres körülzőben, ha nincs, na, Kalemesre nem mondta, nem hagyott, akkor nem is fogod tudni használni, miért kéne használni, miért használnám ezt a relpappal, ha sem nem tudom, hogy van-e gazdátlan fegyver az 50 méteres költsetemben. Egyébként, hogyha ilyen, és ráadásul 22 mana most megnéztem. De hogyha ilyen van, hogyha ez a koncept, tehát, hogy alapvetően én oké vagyok a, a, a spell koncepciókkal, hogyha valaki kitalálta, hogy ez működne, akkor legyen működjön, de akkor legyen mókásabb, mondjuk, hogy, hogy oké, hogy 50 méteres költsetből, de hogyha elég közel van, akkor az ember kezéből is ki vagy valamilyen ökösség legyen benne, hogyha... Tehát, hogy, na, én azt akarom kicsitjönni ezzel, no. ezzel az egészen, hogy hogyha ez a spell is, akkor ez így működik, akkor az ember kezéből is ki tudja szedni. És akkor az, az legalább vicces. Ha már ilyen nehéz erős, vagy ilyen bonyolult erősíteni a spell-eket, lehet ez kéne, hogy legyen az erősítés a spellnek, hogy valami extra effekt tehát ad, úgymond a spell. Nagyon ja, az nagyon bonyolítaná. az kicsit bonyolult erre csinálni, érted? Ja, ha? Hát, ha? Ha? Ha? érted, épp az az, hogy azon tehát valamit meg leforagnánk ebből, mert de ha már ilyen, hogy ilyen bonyolult megcsinálni, akkor már az én érje is meg. Aha. Egyébként az erősít, az, az erőségek nekem nem voltak világosak. Biztos vagyok benne, hogy ez jobban el van, el van képzelve, és jobban ki van találva, mint amennyi nekem ebből átjött. Hogy itt mit hogy erősítesz, és azok mit jelentenek pontosan. Ez, ez lehet, hogy megérne egy misét, hogyha játszánk még egyszer a készítővel, hogy ez, hogy ez mégis hogyan működik. Ez, ez, nekem, ez nekem furcsa volt. Továbbléphetünk, mert közben van egy dolog, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek, hogy, jött, hogy tetszett. Persze. De nagyon belementünk itt a fegyver idézésre Érted, ez egy jó dolog volt beszélni róla, mert ez így általános. Hogy... Igen. Igen, hogy, igen, hogy ilyenek vannak, hogy így ja. hogy nem annyira egyértelmű, meg nem biztos, Na, hogy ugyan, hogy akar. Képzettség! Mondjad, Mark! Az... <gül> Na, már mondod végre? <gül> Elfelejtettem, bocsi. Szóval ah. a képzettség ah. használatok. No. Jó, uh -huh. Ja, a ja, javakot, ja, ja, ja, ja Erről beszéljünk. Igen. Én nekem ez tetszik. Gyakorlatilag egy kicsit viszont furcsáljon ki. Ugye az van, hogy mi van egy képzettséged, mondjuk arra szeretné dobni, a mesélő mondta hozzá egy tulajdonságot, dobsz hozzá egy dobásmódosító, K10, ami ugye 0-tól plusz 3-ig okozhat neked még, még módosítót, és ennek kell egy célszámot, akkor tök jól taglalja, hogy milyen célszám, vagy hogy tehát milyen célszám milyen nehézséget jelent. Nagyon egy csomó képzettséghez leírja egyesével, illetve még, még ilyen Tak jó mm, példákat is ad, hogy egy, nem tudom, egy, egy tehetséges, de nem tudom, alapfokon képzett valaki, mit tud csinálni azzal a, a általánságban, azzal a tudásával. Na és akkor erre, erre kell dobni, ami egy érdekes kis dobás lesz. <gül> Ugye a bonyolult így játékban, mert azt csinálod, hogy a tulajdonságot felét Mm -hmm. Hozzáadod a képzettséget szintjének kétszereséhez, ugye ez egy területig lehet, az induló fogtól a legendás fokig, és ehhez jön hozzá az a módosító. Ugye annyira nem bonyolult, mert valami felel, meg valami duplája, meg egy kocka. Egy kis egyen. Igen, csak amikor oda jutsz, szóval akkor nézzük csak, hogy 11-es az intelligenciám, akkor annak a fele 5 akkor alapfokú van, amiket másik szint, akkor az 4. Akkor az 5 4, az 9. De mivel páratlan az intelligencia, ezért az a dobás módosítánál a kocka eredményéhez még 2-t hozzá fogsz adni. Aztán dobszakát a 10 zel megnézed, hogy 4-et dobtál, ahhoz hozzáadod ezt a 2-t, az 6, és a 6-os az pedig a plusz 1-et jelenti. Tehát összesen 10 a próbáld. A ugye az egyik, ltk az egyik, és, hogy számokat adunk össze is, hogy, ez, hogy, hogy ez, ez így néha nem jó, és most ezt megdupláztak kicsit, úgy érzem. De Én. De Én igen, két. amúgy ez a dobás, ez nagyon leírta, hogy ami problémánk volt a, a rendszerrel általánosan, szerintem. Tök, de, jó, tök jó rendszer szerintem, egy a rendszerben tök jól meg jól kijönnek a számok, de ezt így hirtelen lekövetni. És amúgy is a schlussprayn, hogy csak miután megszületett a dobás, azután mondod be a célszámoktól. Csak akkor találod ki, hogy akkor ez sikerült, jó, akkor, kire, akkor csak a célszám. Az csak azért volt, mert Márk nem nézte meg a szabályt, és így hazudott nekünk. Nem, ne, megvoltak, voltak, kb. tudtam, hogy jönnek, Kár... jól leírja, de attól még szubjektív. Megítélés, hogy szerinted mennyire nehéz úgymond egy bizonyos játékot. Jó, tál. érted? Jó, de jó? Most, ez... Ez, ez most miért felelős van, nem igazán? Nem, igaz? nem, nem, azt mondom. Mi? Hát nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, ez olyan, hogy szubje... oh, nem, nem, nem, nem, nem, No. Nem szubjektív. Lehet trókot kaptam. Nem <gül> mindenhol <gül> szubjektív, csak, csak épp az az, hogy erre ez egy amúgy szubjektív dolog, ugye még ilyen bonyolult. Mert az biztos, hogy ez a dobás nem ilyen bonyolult ilyen szubjektív dolog eldöntésére. Uh -huh. Egyébként egy tök jó táblázat van szerintem, két-három-négy no. hogy ráélesz, hogy mekkorának mi a célszáma, vagy minek mi a célszáma. Szóval szerintem viszonyú jól van szabályozva, jövő. hogyha... Te nem, te nem játszottál elég szadista kalandmesterekkére? <gül> Azt tudom Na hát na majd. na majd, na majd mikor métei mesél Jaj De ott legalább nem kell ennyi számot összeadni majd Meghaltál kéz. Dobni akarsz? <gül> nem, nem <gül> dobsz, meghaltál Mennyit dobtál? Hmm, akkor, akkor mégse haltál meg annyira Tizet Tizet? Tizet. Meghaltál Na jó igen. Igen, amit már mondott, az, az teljes mértékben igen. <gül> Figyeltél, hát. Nem, figyeltem egyébként. Ne so, so, sok ez a számolgatás nekem, nekem... Az a baj, hogy... Nem tudom, kivett az élményből, de egyébként én az, az akkor is elmondtam, szerintem ez olyan dolog, hogy úgy játszanánk még, még két alkalommal összesen három-három órát, és akkor negyedik alkalommal egyébként úgy benne, hogy... Nem tudom, mint a huzat, és akkor lehet, hogy hozzászoknánk el, csak gyakorolgatni kell még. Meg, meg, meg hm? így felfogni, meg nem, nem, nem tudom. Kicsit ilyen érzésem van. Jó, azt hiszem, hogy ezzel végeztünk. Van még valami a féltekben, Néz, tartsátok vissza. Má úgy. Több hmm, nekem is tetszett, úgy érzi, hogy a van rendelve a dolog, és csak annyi, hogy nehezen értettem, meg meg, meg nem mindegyiket érted, hogy ez alap, vagy induló kezdő kezdőfokig voltak dolog, amik nem, nem értettem, hogy az miért ott van. Nem is tudom, valami mentál, nem is mentálnál, de valami hasonlónál volt, vagy ja, azt hiszem mentál szakérteremnél, vagy ez skillnél, hogy hogy ez miért csak elsőnök olvasás, és miért másodiktól van, vagy a kezdőfogtó van az, hogy lehet is írni, és akkor most, most mit tudok vele csinálni, mit nem tudok csinálni, meg akkor ja. csak látást. Az, az rémlik, ugye? Hogy mi mit jelent. Igen, A, hogy igen, lehet, igen. milyen szint mit, mit akar mondani. Az, az egy kicsit nem egyértelmű, szerintem az én lehet, nem. hogy még ráfejné egy, rá, egy átdolgatás, vagy egy, egy átnézés, hogy ez tényleg világos legyen, de lehet, nem tudom, itt is jártam kezdeni, meg megint mi vagyunk gyakorlatilag. Szóval... De hogy olyanra kéne az egészet, hogy egy gimik első osztályos vagy egy áteséskra felső osztályos gyerek, hogyha leül, elolvassa, akkor megértse, mert most nagyon olyannak tűnik, hogy kell hozzá egy tapasztalat, és amúgy benne is van a rendszerben, hogy ez azoknak szól, akik már mágusoztak, és ők a fő célközönség, akik eltékáztak, és, és ismerik a szabályokat, és tudják kikapcsolni a dolgokat. De így, így nekem így elsőre így sok minden nem volt egyértelmű. Egyébként 5 képzettségfok van, nem? Igen. igen. És, és hogyha 3 lenne csak, az szerintetek mennyit segítene a dolgon? Nem, jó ez az 5 szerintem. Jó. Nem, nem jön neki a matek. Ja. A matek kicekból. K5, K10-es rendszerben a 3 szintén. Ja. Aha. Ha, ha ugyanúgy megmarad minden már... Tehát... Igen. Nagyon egymásra épülnek a dolgok. Akkor de nagyon szerintem. szerintem is. Elnézést kívánok. Meg van bocsájtva. De többet ne forduljon elő. Márk, milyen a mesélői élményeből a játékban? Nos. Egy füzet, hazamos füzetet kinyit. Márk, a dologat a nagyon mette rége. Legördül. Dokumentums mappai a földre baszúrít. így. Kihúzó ki szekvényét, az a húzó <gül> az <Napozaz> a <gül> Oktár között. Oktár között. Ö, va, Alapvetően a benyomásom az az, hogy nekem túl bonyolult. Vannak részei, amit tetszenek, vannak részei, amit nagyon tetszenek, vannak részei, amik nagyon-nagyon része, nem tetszenek. Ö, bizonyos a, a harc és a varázsás az, az rendkívül bonyolult. Szerintem mi egy-két-három játékkal több után egyszerűbb lenne, és jobban átlátnám. Viszont még akkor is bonyolult, de az már az én nézésemnek. Nem szerintem kell, kell egy kis idő, hogy ezt valaki tényleg úgy megtanulja, hogy ezzel, ezzel közülékenyen lehessen játszani, ami, ami, ami, amire én nem vágyom, tehát ki akarja, azt tanulja meg, és játszom vele, és csak jó. Én nem biztos, hogy szeretnék vele még egyszer, még egyszer játszani és mesélni, mert Nekem az túl energia energiába lenne, és nem hozna annyit az egész, amennyi, amennyi energiát én, én ebből Vannak részek, amik viszont tökre tetszenek, és tök jól Nagyon tetszik ez az egyenlőség, meg az, hogy a, a számok a kijönnek. Számok, a számok Azt nem árt. A könyv maga nem ad túl sok segítséget a, a világhoz, ami, ami viszont az egy ismert dolog, tehát ez így van kitalálva. Ez, ha valakinek. De ez le van szögezve, Igen. nem akarnak. Rengetegféle mágus világkép van mindenkinek nem akarnak lesz, nem akart szegesni valamit, ez így rendben is van. Nekem ez egy kicsit nehézség volt, de, de oké, okay. utána tudok nézni, száz helyen, megvan az LTK is valahol a polcon, tehát abból is olvasgattam, megoldjuk. Jó, ez, ez, ez, ez tényleg nagyon szubjektív kis vélemény, és nem is túl nem is túl szükség. negatív. Mik vannak még? Hát nagyjából egyébként ennyi, mert, mert igazából képzettségeket használtunk, harcoltunk, varázsoltunk. Mit, mi más kellene, egy karaktert alkottunk ebből át, ebből át a kalandrendszer, rendszer szintet, tekintve, úgyhogy szintet nem léptünk. Tehát én, én, én, én úgy érzem, hogy nagyjából mindent elmondtam, amit akartam. Nem szeretnék többet mesélni benne, mert nekem ez nem az, ez nem az én ízlésemnek a felelő. Nem tudom, nekem most ez alapján tényleg az jutott eszembe, amit uh, az elején mondtunk, hogy, hogy, hogyha mágus szeretnénk játszani, akkor nem ennyire bonyolult játékkal szeretnénk játszani, hogyha meg bonyolultabban, akkor meg nem mágusra szeretnénk játszani szerintem. Nagyjából, ez, ez, ez van most a fejemben, amit már, már, mi, már mondtam Mivel akarnál ennél bonyolultabban? Ne, ne, tehát hogy, hogyha ennyi, ennél bonyolultabb játékkal szeretnék játszani, akkor az nem mágus lenne, szerintem valami, ez valami teljesen másik, mert nem nem uh -huh. Azt mondod, fatalozni kéne? Azt kéne azt. <síns> Majd ezt Ricsi Az lesz a századikodás. Aj, csak össünk el szabotálni fogom, 1990 nem kilépek, elmegyek Mexikóba. <síns> Ja. Egyébként annyit még azért mondom, hogy egyébként egy csomó mindent tök jól támogat a, a könyv. Tényleg azokat a, azok a számokat most itt nem ettetek rajta, de egyébként most leálléztem még egyszer, és már röle vannak írva még is, hogy hogy kell érteni azt, hogyha valaki képzetlen és alapfokú, vagy tehetséges és középfokú képzettsége van, Tak jó jó, meg létre lehet hozni, vagy így meg, meg lehet mondani, hogy milyen célszám van minek, amit valószik idő után már magától is ilyen az embernek. Ja, ez is teljesen oké okay. egyébként. Az, tehát, hogy, hogy szerintem a és is sokkal egyszerűbb lett volna, hogyha lett volna egy kimutatott példányom papírra, tehát csak a spellek legalább, és akkor tudtam volna jelölgetni, hogy na ezeket tudom, ezeket nem tudom, és akkor jobban átlátható lett volna, szerintem ezzel is segítettem volna az életemet. Tehát, Mm -hmm. Azt akarom kinyögni az egészen, hogy ki van ezt a lába, biztos vagyok benne, csak nem tudom, kicsit, az bonyolult az kicsit, kicsit bonyolultnak tűnt az elé, lehet, hogy tényleg kéne még néhány játék, hogy... Hát nem hogy ránézte, és akkor érted, és akkor Igen, igen. Nem, igen, nem, igen. Nem, hogy ja, saját törvényei meg logikája van az egésznek. Az biztos, hogy ez egy valid elvárás, hogy azért jobb, ha elolvasod. De... Igen, de tényleg olyan, nem tudom, tényleg annyi mindenre oda kell figyelni, hogy akkor természetből, már mindegy, a lényeg az, hogy Ne igen oda a csilizmabb. Igen, ja. Ja, hát, igen, igen. Mindenképp a... Az illuminált állapot az folyamatos legyen Éppen, kinek kell odaadni a vízipipát <gül> Igen, meg a szúnyogok A csillagok lehet szúnyog megnézni Igen De olyan. Amit én is akartam mondani, de elfelejtettem. Jó közben szóltam, az ja, nem. Nem. Mert pont, nem, pont te mondtál valamit is arra akartam reagálni. Én játszanék még egyet vele. Csak mama. Én is csak... nem úgy szívesen játszanék még vele. Már csak az. Az, az biztos, hogy. magas a küszöbb úgymond, van, amit megkerül. Tehát hogy. nagyot kell lépnie ahhoz, hogy, hogy elmegyünk benne. tudod ez a. nehéz mélyen belemenni. Éges, én aztán nem, nem egy belépő szerepjáték egy ilyen ...kezdő friendly. megni Azt... Ma az az első alkalom lehet, hogy jobb lett volna varázslás a, bú, bú, a, föl, a, varázs, minden, a varázslás nélkül. Mindenféle varázás nélkül. Mindenféle varázás nélkül varázslás nélkül is. Szerintem. Úgy nem tömeg fájtból kezdeni. A másik, másik alkalomnál mondjuk már a papivarázás is menne, a harmadik nem behozni a varázslást, Én úgy gondolom, hogy. Nagyon belevágtunk, és ezt meg is látszott. Maga biztos voltunk, aztán beletört a faszunk, meg na. volna, hoztál volna egy sima nyomozós kalandot. Ebben nem történik semmi, csak néha dobunk keresést, vagy valami hasonlót. ez az volt hogy mikor lett volna az igazi, hogyha tolvajt hozok, amúgy. Az volt a baj. Az volt a hogy nem tolvajt hoztam. Na igen. volt, hogy érdekes, hogy nincsenek százalékos képességek, amúgy. Hát igazából nem sok értelmű volt. Amúgy. Nem hiányzik amúgy, ez nekem a... a képességek azok jók voltak így. Ott az öt szint, az elég egy itt, itt a szintekre épül valami, nem egy etikába egy szubjektív alapfok, mesterfok jó van. Uh -huh. nem, a képzettségpróba az volt de jó, nem volt kitalálva igazából. Meg az, hogy itt igazából a dobás rohad nem, nem jön annyira latba, mint más rendszerekben, uh -huh. hanem hogy van egy tudásom, és akkor te azt úgy tudod szinte biztosan, és akkor van egy nagyon minimális szerencsefaktor rajta, ami ja. egy jó irány, vagy, vagy szimpatikus volt, mert jobban letögezi a dolgot. Ja. Szerintem is tök egy sokkal nagyobb értéke van szerintem, hogy a képzettségeknek. Igen, igen. Ja. Nem pedig az, hogy van d 100 rendszerbe. rendszerben, 70-es fokusz szkillet és akkor ugye, nem tudod megdobni. Ugye, meggyőzés szkillre, <coughs> úgymond elfelejtettem, hogy van ilyen. Tudod, de nekem ez volt a problémám, meg ilyenek, hogy ezek a szociális képzettségek mágusba nem voltak menők. Az mindig úgy, hogy a szerepjátékunk múlott. Hmm. Ja, és most már van benne, ugye, és ilyen szociális harc, nem tudom, hogy eddig be volt, de láttam, hogy van benne ilyenre is szabály, meg meg a dolgok, és, és ezzel nagyon sok mindent lehet játszani, szóval útvari intrikát, meg hasonló dolgokat, és nem feltétlenül csak megyünk a van kitalálva. úgy volt, de nem volt, volt ilyen, de nem mindenki használta, mert nem sok mindenkinek tetszett. Mert pont ez volt, hogy tehát ugye volt már etikában is mellé beszélés, meg ilyen képzettségek, mm. de kevesen használták, a második törvénykönyvben volt benne, meg mindenki úgy tehát úgy volt meg leírva az is, hogy ez egy opcionális, mert ezt szerepjátékkal ki lehet váltani körülbelül. Ebbe is volt valami, hogy azért a szerepjátékkal súlyozni lehetett a dolgot, vagy egy egyetlen ki is lehetett váltani. Valamit ír, ír erre a szociális dolgokra, hmm. most nem fogom tudni visszamondani, de, de tudom, hogy a rendszer számol ezzel, is, nem csak úgy van hagyva, hogy dopál, és akkor, ha farújátom mellé, akkor ez van, és akkor lenyeli a mesélő, hanem az kifejezetten beleszól a dologba, és átírja a dolgokat. Na, hát ja. ez kipelte az agyom akkor. Márk, vagy erre, hogy emlékszel, hogy nekem is ez egy lázálmos pillanatomban volt, amikor... Nem, nem tudom, nem tudom, szóval van valami, val, rendszer van a szociális én interakcióra, hogy itt a szerepjátéknak van-e köze hozzá, utána azt nem tudom. Ezzel nem, nem tudom, ez egyébként egy... Tökre lesz kérdés, hogy itt most ezt ki, használja, meg ki, használja, ki nem használja, hogy érdemes használni. Szerintem ebbe ne menjünk bele, mert ez szerintem nagyon sokfajta vélemény van, és, ah. és, és ez szerintem akár még egy külön, külön részt is megérne. Figyeljátok, mit kell rákevennünk Paját, hogy meséljen, úgy úgyis annyira szeretem a mágust, hm. és akkor majd ő mesél nekünk, ti jutottak, hm. a van, Jó lesz. Hogy el, el, elámít minket a lore tudásával. Oh. Aztán majd összevesztek, hogy ez nem úgy van. Hát no. ez már... Na na? nem már a lore-ról, Csalódás volt, hogy Gorvit megszűnt körülbelül. Na mindegy. Csudába. Csudába. Játék, játékosként mi a kritiká Kicsit túl a <laughs> Good. Micsoda? Micsoda? Semmi? Nem mondott semmit. <gül> Ö, nem tudom, nekem kicsit túl volt bonyolítva, de lehet, hogy csak azért, mert tényleg nem ismertük a, a játékszabályokat normálisan. Ennyi, nagyjából. Én kérdeztem, hogy végre játszhatok? <gül> hogy nem mesélni kell. Azért a mágus az, az, az mindig jó esik. Ja, már világában. Bár az mindig jobban esne, hogyha... ha... ha jobban, gördülékenyebben menne a játék is emellett. De... de legalább örültem, hogy régen. régen játszottunk ebben a világban. Én legalább is. És már kellett. És Ricsi végre jöhetett Aarepappa. Igen, yes. már régóta Évtizedek óta mondják neki, hogy az Aarepappa a legjobb karakter a világon. De nem tud, de, de nem nézted meg, hogy milyen egy a... Én, én, én nem a Real a, a legjobb, a a legjobb azt a világon egyébként. Minden rendszerben. Minden rendszerben. Minden rendszerben az a Real a legjobb. <gül> <gül> Oké. Okay. Na jó van. Szerintem nagyjából ennyi kivesésztük ezt a témát. A... Kalond Highlights? A Kalond Highlights. Mikor megmentettem mindenkit a picsába. Hallod, én zártam le a kalandot, csak úgy elmondanám. akkor én... én, én adtam neked a gólpasszot, az a az a, a varázslattal. Az, az gyere is számotokra, mert szerintem nem? Nem, de elpusztult a gomba. Kiderült. A, a, a, azért fogtuk a tökünket, és ott azért ingvin körbe-körbe, és nem mehetünk semmit csinálni. Mert konkrétan volt egy kocsiban egy csávó egy valami ládát őrzött, és a ládát kellett volna megvédenünk, de sejtettük, hogy nem, nem az történik, vagy hogy, na, hogy van, van egy csavar az egészben, és valójában mi vagyunk a bad guys, mert Rich nyomott az elején a kalandnak egy igazságvarást a megbízásadóra, és kiderült, hogy valami tömegpusztító fegyvert szállítunk. <gül> és akkor végig... Azt csináltuk a láncból, hogy tipektünk körbe, körbe, és próbáltunk rájönni, hogy mi van a ládában. Én az is végül... Foglalkoztam egyébként. Mivel a ládával? Hát én olyan szinten nem foglalkoztam vele, hogy nekem arra elmondta, hogy majd megfelelően fogok dönteni, és én csak sodrottam soddol az ára. Ja, ott már kihúztam majd Hát a hazizéből, hogy nem, nem mond rendes vizét, proféciát, hanem ilyen. Csád, amit akarsz. De a, a 9-es intelligenciám van, vagy valami hasonló, én elhittem. Az teljesen jó. Én elhittem. Ah. De, de nem szerintem jól megoldottuk, hogy a ja, ja. gyilkos kombát nem engedtük be a városba. Hanem... elkezdett dagadni az a komba is majdnem, nagyon hogy És aztán ja. nem isi felgyújtotta, de ér, tehát, hogyha nem csináljuk, akkor van még nagyobb szopás lett volna. És azt onnan tudjátok, mert... hogy nem került ki hogy most miért rontod el? Most hősen éreztem magamat. egy éreztetek magad győztesnek? De... Ez az, hogy ilyennek lenne. Miért kell ilyen aland ne Ki Kiprögt a ezt? Mint akkor sem győztes, mert ő elszaladt. Hát, igen, miért az egy Miután lefejeltem, ő <gül> Jó, eltört az orrom. <gül> <gül> nem is emlékszem, nem is én voltam. Meg És azt, azt mondjátok már, kinek vágtál el, jó haját? Nem. engem meg borot Ja tényleg a borot vált, de és, és ez vin, ez tehát hogy ez, ez így jó volt a kaland során? Az, az egy jó dolog volt. Jó Igen. Dolog volt, Aha. É, Én a karakteralkotásnál a jelenvonások rész az, az nekem nagyon tetszett a... Hogy Hogyan rakjátok össze a karaktert, a jóságos besületes karaktereket. Hát én alapból egy inas voltam nekem, hogy adsz ilyen gyalázatos izéket, hogy permersz, a ilyesmiket. Sima, sima. Vigyel jó szadista ravasz gormi kifejő nem is De, de amúgy az, az, az szimpatikus Hazuk. voltak azok a jellem dolgok amúgy, mert az mindig, hogy előző utékában ilyen káosz halál, halál káosz meg de... ilyen voltak, és akkor az is egy ilyen érdekes dolog volt, ami egy olyan mint a, az ilyen kaotikus, ez csak így átfordítva és magyarosítva, és akkor ez nem az, mert ez mágusos és, és, és annyira nekem az nem működött. Biztos, hogy valakinek tetszett, nekem mm. ez kicsit copy és és ez, ez, ez, ez jobb kiátszást ad nekem, hogy ilyen az három jellemzőt a karakterednek, és akkor megpróbálod azt lekövetni játék közben, és jutalmazva vagy érte. Hát igen, igen az jutalmazva lehetne, ha költöttünk volna a legenda pontot. Ja. Ez amúgy nekem. Tehát jobban bejön ez a jelenvonás, mint az a uh -huh. az alignment rendszerek, mert uh -huh. azok egy kicsit szerintem úgy csőbe tudnak húzni, hogy igen, igen. Tudod, nagyon próbálsz ragaszkodni valamihez, Ez igazából... Én... Nem mindenki kaotikus, emleges. Igen, uh -huh. true, neutral mindenki ha jobban megnézed, csak így, hogy egy jellemvonások vannak inkább kiemelve nem az, hogy mi a karaktered egésze, Miken ja. szeret, hogyan szeret viselkedni körülbelül. Ja. Mert mindegy az... Ez, ez szerintem jó. Ez, a, ez a rendszer, talán vagy dal, rendszer, vagy rendszerügyi lesz, szerintem ezt a kör része. Mert ja, de... ja. ja. nem ha... kell több, és egy elég is. Én a... szeretném, hogy végighazudtam az egész kalandot. Amúgy... Hány a... szorát? I... Summa-summa-erum aztán, hogy egy alapból talán jó, látták el az egész játék, viszont egyszer még így, vagy formába kéne rázni az egészet, és egy ilyen egység is tenni a dolgokat. Mert olyan most kicsit, mintha lenne három-négy szabályrendszer, akik egy ilyen balon kabátban magukat egy darab szabályrendszernek. És a túl... csúnya dolgokat mutogatnának onnan a balon. Igen, és, és közben három különböző nyelven beszélnek. De valakinek tetszik a csúnya dolgok mutogatása? Ja, de a... megint, de nem van a nagy közönségnek. Nekem tetszik, hogy egy, nem ilyen egyszerű és, és szertágozó, és mindenre van szabály, meg kicsit bonyolultabb. Azt nekem képezettem színpont tudom, hogy én egy ilyen védó vagyok, ilyen szempontból. Aha. Nem is értjük. De, de mondjuk egy lettor, vagy egy, egy szerkesztő azért mm -hmm. ennek nem ártana, de tudjuk, ez egy hobbi út, de az olvashatóság vonnaton segíteni kéne egy kicsit. Pontosan. Yep. Meg ez, hogy. És szerintem adja a mágus élményt a csak még tényleg ja. olyan. Hogy... Tehát ez tipikusan az, hogy jó, hogy projektbe vagy benne, és igazából most nagyon bonyolult, de ez majd, ez majd szépen egyszerűsítik, mert nagy munka. Nagy munka hm. ez, hogy a mar... sok a malter, sok a izé, hogy Ö, még itt-ott kilógnak a dolgok. Ja, amúgy tényleg egy 0.84-es verzió állapotában van most konkrétan, és most van az, hogy majd csiszolni kell, mint az állat, és hogy összeálljon egy, egy jó rendszerre, egy ilyen aerodinamikus rendszerre. Nem tudom, mi jószult rá. Vagy nem így gondoljátok, hogy mi a vélemény? Vítózzatok meg. De teljesen hát, nem, van. Nem tudom, nem akarok, nem akarok teljesen belenyemelné, mert lehet, hogy pont ilyesmi volt a cél. Nyilván valamiben nem, tehát a, a, mondjuk a olvashatóság, meg ilyesmi egyértelműség szerintem az nyilván célja, hogy minél egyértelmű legyen egy varázslat, de, de lehet, hogy a, a bonyolultság az összetettség, azt az, az, az lehet, hogy ilyen, ez volt a cél, és lehet, hogy... Ja, szerintem ez volt a cél, nem. és az, az jó is, csak úgy jobban összekéne simítani a, a szabályokat, meg a rendszereket. Igen, tetszik, hogy ilyen sok mindenre ad lehetőséget, de az most nagyon körülményesen adja hogy mi, mi, mindent tudsz megcsinálni, ahhoz az nagyon körülményesen tudod ezeket elérni. Igen. Igen, van az a véglete, hogy a D&D-ben tudod, mindenre D20-szal kb. És ez a, ez a másik fele, ugye ez a ma skálának, ami most ez a tiltott törvénykönyv. És, és nem, nem vagyok benne biztos, hogy nagyon el kell menni az egyszerűsítés felé, lehet, hogy ez jó így, csak nehezen fogadta be a szervezetem. Ja. értétek Igen, persze. Igen. Na, csak rámágtad. Pe, pe, igen, persze, persze. Nem is figyeltél, De biztos pe, ezért. Mértékben. Nem úgy tényleg figyeltem. Oh. Dott a közvetítés nézel, biztos. Nem. Nem. Ha halljuk, hogy Ricsit kattinti, zárja be fel a dolgot. Na jó. Többiek? Te már elmondtunk mindent nagyjából. Szerintem is. Jó. ne jól. Jó hosszódás lesz. Ja, hm. legrövidebb adás ebből nem mondtad el. Nem mondta, hát azért ezt. Nem mondtad ezt. Ez tudtuk, oszol. hogy nem lesz. Ja. Na Aha. hát akkor köszönjük szépen, hogy végighallgattad. Uh -huh. Uh -huh. Ha nem értesz, hogy írt Igen. Értjátok ér, ér, kommentet, hogy ha aki játszott vele, és hogyha valamit hülyeséget mondtunk, akkor jövítsanak ja, a ez, pillan, ez ja ha szóra, hogyha lenne kedvetek mesélni ilyet nekünk, akkor feltétlenül szóljatok. Igen. Ja. É, szóval köszönjük, hogy itt voltatok. Ö, iratkozzatok fel a Youtube csatornánkra, hogyha tetszett, vagy a, hallgassatok minket Spotify-on, Apple Podcast-en. Írhattok nekünk e-mailt a 01podcastkukasz.gmail.com-ra, természetesen ez végig betűvel van. Várunk mindenféle témajavaslatot, ötletet, ö, visszajelzést, nem visszajelzést, métein, yeah, szívesen elküldjük méteinek az fenzét, és uh, bizonyos mennyiségű pénzért. Nyilván, nyilván, arra fel kell iratkozni. Hát nehogy nekünk is, hogy kiadjuk a linket. Ja, hát igen. Igen. hát köszönjük hello, szépen hello, a... Hello. A most miért szóltok bele, nem iszom <gül> Jó, hát köszönjük szépen, itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.